Süleymanın məsələləri Beşinci fəsil Oğlum, mənim hikmətmə diqqət gedir Qulağını müdrik sözlərimə tərəf çevir Onda dərrakiyə bağlanarsan Dilin biliyi kənara atmaz Əxlaqsız qadının dodağından sanki bal axır Dili şirin, yağdan yumşaqdır Amma aqibəti yoxşan kimi acıdır, İki ağızlı qılınç kimi kəskindir. Onun ayaqları ölümə aparır, Onun addımları ölülər diyarına çatır. Həyat yoluna fikir vermir, Yolları dolaşıqdır, özü də bilmir. İndi, ey övladlar, mənə qulaq asım. Dilimdən çıxan sözlərdən yayınmayın, Belə qadınla uzaq ol, Evinin qapısına yaxın getmə, Yoxsa şərəfini yadlara verərsən, Ömrünü zalımlara sərf edərsən, Sənin var yoxunu yadlar yeyər, Qazancın özgənin evinə gedər, Ömrünün sonu çatanda, Canında taqət qalmayanda, Ah nalə çəkərək belə deyərsən, Mən də tərbiyyəyə nifrət etdim, Ürəyimdə məzəmmətlərə güldüm, Məllimin sözünə baxmadım, Tərbiyyəçilərimə qulaq asmadım, Cəmatın və icmanın arasında Az qala hər cür belaya düşəcəkdim. Öz su ambarından, Öz quyunun içməli suyundan iç, Niyə sənin qaynaqların küçələrə Su arxların meydanlara axıb getsin. Onlar yalnız səninki olsun, Yadlara paylama, Qoy çeşmən bərəkətdə olsun, Gənc ikən evləndiyin arvadınla xoşbəxt yaşa. Sevimli maralın, Gözəl ceyranın, Həmişə səni öz döşləri ilə doydursun, Onun eşqi ilə məst ol. Oğlum, Niyə əxlaqsız qadınla məst olmalısan? Yad arvadı qoyununa almalısan? İnsanların yolları Rəbbin gözü qarşısındadır. Onların hər addımlarını yoxlayır. Şər insan öz təksirlərinə görə tutular. Günahının kəməndinə dolanar. Tərbiyəsizliyi üzündən həlak olar. Hətsiz səfih li azar.